Просто в мене над головою, молитовно склавши півметрові пазури, скупчилося десятки цих тварин. немов мовили ясні м'ясні мухи, вони щільно обсіли стелю і стіни. Порожня була тільки підлога, якщо не брати до уваги знівечених трупів тих чотирьох, що так і не стали моїми катами. Усе тривало менше секунди. Я встиг помітити тіло плечистого і одразу відкинув ліхтарик і відскочив сам. Кілька туш ляпнулося в пітьмі туди, де я стояв півсекунди тому, і, скригочучи хітином, рвонули за ліхтариком. Ще один жнець зненацька тицнувся в мене ззаду, відпихнув у бік і помчався туди ж. Я втратив рівновагу і впав. Від усвідомлення, що просто над головою в мене зграє монстрів, ставало погано. Плечистий он там за три-чотири кроки – і оскільки я ще живий, значить батарейка в моєму імплантаті заслабка для них. Отже, єдиний мій ворог – паніка. Не піддамся їй, зможу вийти з цього пекла живим. Дуже хочеться вірити. Колись у дитинстві ми з батьками пішли вночі на пляж. Там було зовсім неглибоко. Навіть щоб зайти по груди, потрібно постаратися. Тож я спокійно хлюпотів за декілька метрів від них. Того разу навмисно взяв маску, щоб випробувати її вночі. Повітря встигло стати прохолодним, і на його тлі море видавалося навіть не теплим, а гарячим. Таким ласкавим і домашнім, як ванна. Батьки просто брели по поясу, взявшись за руки, а я надів маску і пірнув. Добре пам'ятаю ці відчуття. Ніколи не боявся ні пірнати, ні нашого моря, в якому навряд чи можна знайти щось небезпечніше за медузу. Я чув про людей, які примудрялися наступити на скатах хвостокола, але їм для цього доводилося їхати на острів, а багатьом ще й добряче напиватися. А тут, у затоці, за 20 метрів від берега і поряд з батьками, було безпечніше, ніж у дитячому садку. І ось я, пірнаю вперед, обігнавши батьків на кілька кроків, нижче, до самого дна, щоб насолодитися видовищем підводної ночі. І бачу темряву, ледь підсвічений яскравим місячним сяєвом підводний морок, у якому за метр від мене все перетворювалося на чорну непроглядну стіну. Живу стіну, на зустріч який мене несе інерція, стіну, з якої може випірнути будь-хто. Звісно ж, випірнути. Насправді, звідки ніхто не міг? І я це знав. Але страхові байдуже до логіки. Він наповнював мені груди свинцевим холодом, хапав за плечі і тряс, верещав мені в самі вуха хрипким, високим голосом. І я вискочив із води, наче пробка, кинувшись назад до батьків. «Що?» – збентежно запитав батько. «Що сталося?» «Нічого», – сказав я. Здивований тим, наскільки сильним і непідконтрольним може бути страх. До того ж, безпідставний і безглуздий страх. Але водночас безумовний. Тоді я пірнув іще раз. Цього разу зовсім поряд із ними, майже біля їхніх ніг. Лише на пів метра заглибившись у стіну мороку. І знову ж це відчуття жаху і беззахисності перед тим, що може з'явитися там, у темряві. Утреті я взяв за руку маму і просто опустив обличчя під воду, щоб нікуди не плести, і спробувати здолати страх хоча б так. Але варто мені було подивитися далі, ніж собі під ноги, жах ставав сильнішим за мене. Стіна мороку засмоктувала у світ підводних чудовиськ, де не було нічого раціонального, ба навіть матеріального. Лише всеохопний тваринний жах. Я повернувся на берег і тієї ночі вже не купався. І навіть зараз мене б навряд чи потішала пропозиція попірнати в темряві. Можливо, частину свого теперішнього страху я притягнув звідти з берега Чорного моря 30-річної давнини. Хай там як, дивлячись у густу відчутну пітьму в підвалі госпіталю на планеті Іщель, я відчував те ж саме, що й в дитинстві. Різниця полягала лише в тому, що в Чорному морі немає небезпечних акул чи будь-яких інших монстрів, яких малювала мені дитяча уява. Тепер же я стояв оточений найсправжнісінькими чудовиськами. Моя свідомість залишалася над кликітливим потоком розпачу тільки тому, що я щосили чіплявся за єдиний факт – монстри і досі не напали. Отже, і не нападуть. Подумки волав я, боячись втратити контроль над ситуацією. «Або саме готуються до стрибка!» Шепотіла мені на вухо паніка, і я мимоволі втягував голову в плечі. «До речі, вони відчувають твій страх!» «Менше з тим я живий!» – кричав я. «Поки що!» – додавала паніка. Ці думки звучали в моїй голові майже так само, як я їх описую. Як ті горизвісні голоси, на які люблять покликатися серійні вбивці. Мабуть, стало б легше, якби я сказав щось, у голос. Щоб справжній, а не уявний він заглушив цей балаган у голові. Але вимовити, бодай слово, було страшно. І тоді я прошепотів самими губами. «Годі, тут лише три метри доклятого ключа від наручників. Три нещасні метри!» Цифри так заспокоювали. Мій мозок щось бурмотів, як отой божевільний дідуган, і вертів туди-сюди у тремтячих від жаху руках моє перелякане серце, аж ось лунали цифри. І він завмирав, забиваючи про страх, і починав рахувати. 4-5 кроків порожньою підлогою, додав я подумки. Потім я простягнув руку і... «І напоришся на жінця?» – прошепіла паніка. Я сказав, лиш губами заткнися. І ступив. Другий крок дався мені важче. Замість третього вийшов якийсь убогий на чверть крочок. А далі, мов, паралізувало. Паніка переконала мене, що я прорахувався з відстанню і помилився з напрямком. І зараз майже впираюся обличчям у найближче ноги. Тоді я став на вкарачки і поповз. Так було легше. Через пів метра намацав щось схоже на купу мокрих ганчірок і потягнув на себе. Занадто легке, щоб бути тілом, але набагато важче просто одягу. Обмацав знахідку. Рука знову влізла в щось слизьке. Боже мій, це була половина тіла. Верхня частина тулуба, ремінь зі спорядженням залишився на нижній. Відкинувши труп, поповз далі. На щастя, друга половина була зовсім поруч. Я знайшов ключі без особливих проблем, незважаючи, що по лікті перемастився кров'ю. Та останньої секунди ключі вислизнули в мене з пальців, і я провів ще кілька моторошних і довгих хвилин, нишпорячи по підлозі і боячись, що не знайду їх. Знайшов нарешті нарушники знято. Я розтер кисті, обережно підвівся і відступив туди, де мені здавалося повинен бути центр коридору. І тільки тоді усвідомив, що поки плазував по підлозі в пошуках ключів, геть утратив орієнтацію. Що ж, можна спробувати просто йти, витягнувши вперед руки, дійти до стіни і піти уздовж неї. З погляду логіки, це було єдине можливе рішення – та я вже казав, як програвала логіка, коли йшлося про страх перед стіною мороку. Живою стіною, нагадала паніка. Навіть уявити, що мої витягнуті руки торкнуться жінця, і він скине гострі серпоподібні педепальпи? Боже, яке огидне слово. Аж тут щось торкнулося до мене ззаду. Зовсім легенько. Я навіть не відразу відчув. Наче хтось тягне закітель. Жнець. Жнець підкрався й обережно торкнувся своїм серпом. З жахом я розвернувся і сахнувся назад. І відразу вперся спиною в щось тверде і живе. Воно обурено заворушилося, відштовхуючи мене. Різко, як спалахує суха трава. Розлився сердитий тріск хітину. Стіна! чортова стіна жінців! Я відстрибнув, затуляючи голову руками, але зашпортався і полетів на підлогу. Уже в падінні мене наздогнала дика думка, що приземлюся я теж неодмінно на жінця, тож останні секунди зробив якийсь неймовірний абсолютно безглуздий кульбіт, намагаючись уникнути цього. Стих відчути біль, що пронизав мене від перенісся і до самої потилиці, удар лобом об бетонну долівку. А далі не пам'ятаю. Металеві двері – Здавалися чорними в обрамленні білої силікатної цегли, та насправді були просто і ржаві, бурнатно-руді, вкриті дотепними написами, видряпаними цвяхом. «Життя просто дуже повільна смерть», – говорив один із них, саме навпроти моїх очей. «Здохни швидко, дебіле!» – іншим почерком було написано нижче. Я відвів очі і лише тепер помітив у швах цегельної кладки сотні тріпотливих чорно-помаранчевих крилиць. «Це сон», – здогадався я. «Але він уже снився мені раніше». Задер голову і побачив, що будівля ще не зведена. І там, на горі, засмаглі руки будівельників кладуть білосніжні цеглини просто поверх ніжних тіл метеликів-сонцевиків. Тієї ж секунди... Розірвавши майже ідеальну тишу, лук, на мене обрушилися звуки, стукіт, крики, виття якихось моторів. Я повернувся до дверей і взявся за клямку. Мені потрібно всередину. «Це не обов'язково», – сказав голос у моїй голові. «Я хочу знати, що там», – відмахнувся я. «Ти знаєш», – сказав голос. «Знаю. А тепер хочу ще й згадати. І я…» и решучи натиснув на клянку.